Ольга Кобилянська. Меланхолійний вальс. Фрагмент. Анотація. Меланхолійний вальс Ольги Кобилянської – це музична новела, в якій йдеться про долю трьох незалежних, сильних і вольових жінок – Марти, Ганни та Софії. Для новели характерне багатство символічних моментів. Наскрізною є тема музики. Найвідомішими творами авторки є «Земля», «Людина», «Через складку», Царівна, у неділю рано зілля копала, меланхолійний вальс, некультурна, аристократка та інші. Ольга Кобилянська це видатна українська письменниця, яка працювала у жанрі соціально-філософської та психологічної прози. Не можу слухати меланхолійної музики. А вже найменше такої, що приваблює зразу душу ясними, до танцю дотанцювизиваючими, граціозними звуками. А відтак, зрікаючися їх, незамітно лється лише одною широкою струєю смутку. Я розпадаюся тоді в і не можу опертися настроєві сумному, мов криповий флер, якого позбутися мені, не так легко. Зате, як пронесеться музика близько, я подвійно живу. Обнімала би тоді цілий світ, заявляючи далеко-широко, що музика грає. І класичну музику люблю. Навчила мене її розуміти і відгадувати по мотивах одна з моїх товаришок, якої душа немов складалася з тонів і була сама творена музика. Вона вічно шукала гармонії в людях, в їх відчуванні, в їх відносинах до себе і до природи. Нас мешкало разом три товаришки. Зразу лише дві –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 Мала двадцять і кілька років, була з німчина полька і брала своє заняття дуже поважно. Дразлива й химарна, коли малювала, була в щоденнім житті наймилішою людиною. Тішилася великою симпатією, може, своїми товаришками по заняттю, а навіть і самі професори, гострі подеколо до нечемності, супроти своїх учеників і учениць, любили її по-батьківськи і робили їй свої закиди і уваги в найлагідніший спосіб, щоб лише не діткнути її. «Найкраща улюблениця Долі» – називала її. Вона й сама не називала себе інакше, як «я улюблениця Долі». Я прилагоджувалась до матури, бо хотіла бути учителькою. Вчилася музики і язиків, і при різних робіт ручних, ба, і все інше, що лише можна було, забирала я в себе, щоб стало колись капіталом і обернулося в хосен. Маєтку я не мала, а життя вибагливе, мов, молода дівчина, жадало свого». Знайомі з наймолодших літ ми мешкали разом. Мали дві великі кімнати, елегантно уряджені, майже з комфортом, бо моя товаришка була з доброї родини і, хоч не розпоряджала великими фондами, була претензіональна й розпещена. Я не можу зрікатися всього так, як ти. Говорила не раз роздразнено, коли я напоминала їй числитися ліпше з грішми і зрікатися деяких приємностей. «Мовчала б ти?» – лютилася. «Ти цього не розумієш. Я артистка і живу відповідно артистичним законам. А ті вимагають трохи більше, як закони такої тісної програмованої людини, як ти». «Ти можеш обмежитися на своїм ґрунті, бо мусиш. Він вузький, але моє поле, широке, безмежне, і тому я живу таким життям. Тепер ще не вповні таким, але колись пізніше, як стану цілком своїм паном, розмахну крилами під небеса». Так наказує чуття артистичне. Я беру все зі становища артизму. А й ти повинна звертатися за ним. Усі цілий загал. Коли б усі були артисти освічені і виховані, почавши від чуття аж до строю, не було б стільки погані й лиха на світі, як тепер. Лиш сама гармонія і краса. А так, що округ нас? Лише ми одні піддержуємо красу в житті. Ми, артисти, вибрана горстка суспільності. Розумієш? «Розумію. Розумію. Ти не здібна мене розуміти. Не знаю, за що я властиво люблю тебе. Перепрошувала мене відтак, ніби мимохідь». Критикуєш мене занадто, а все своїм міщанським розумом, вузькими домашньо практичними поглядами і старосвітськими замахами жіночності. Відорвися раз від грунту старих фрагментів і перекинься в який новіший тип, щоб я від часу до часу черпала з тебе якусь скріпляючу силу, щось новітнє. Годі, голубко, остануся вже старим типом» відказувала я спокійно, бо знала надто добре її натуру чисту і без фальшу, щоб обурюватися її наскоро киненими словами. Противно, я постановила собі вже в сотий раз не відриватися від ґрунту старих фрагментів, а оставатися тою самою, що досі, сторожити над нею, що в погоні за красою не зважала на лиховісні підшепти перепон життя, і була би не одно горе перетерпіла, коли б не я». І хоч я не була ніяким новітнім типом, не мала жодних претензій до титулу вибраної істоти або расової людини, все ж таки розуміла її і знала, як і коли гамувати ту справді артистичну натуру, а коли додавати охоти до польоту і піддержувати в добрій вірі на будучність».